Ondoko uxatxari interesatzen gira goizuntan, ondotik zer eta betabereziki, nola, euskaraz segitu, etxe parel izioko orientazio ahdura dunaden, Jaki Ager, eta Euskar Lijko Universitatean ikastendu, noiena, makasaga, gurekin intzire. Zte goizuntan, egunoan zuer. Egunoan. Jaki, brabo, helenik aktualitate bero-beroa, basioa estapen hori, nola doa, etxe pareko ikastelentzat? Oh, untsa, <laughs> untsa, betxentzat bezala. Bai, oierdzun onak emementoan edo... Denetarik, mm -hmm. denetarik. Adar. Piskabate, Itzulia egiteko, aurtengo terminalek xaxkako liseotik, ondotik norat joaiteko sedea dute, se profila, txamaiten dauer? Baina ustez, edo soen in liseo entzat bezala, guri kaxlek, goimailako ikasketak segitzen dituzte, egia da geien-geinek francian segitzen dituzte, Batzuk egiten dituzte ikasketa laburak, gutik jala ere, eta ikasketa laburak horiek dira beraz BTS-DUT modukoak, eta hainitzak segitzen dute Unibertsitatean batzu engeneritza eskolan ere. Mm -hmm. Erranduzu beste lizoetan bezala, badira berezitasun batzu, etxeparen bereziki edo? Gure berezitasun hausia biztana da Euskara. Mm -hmm. Beraz, ortako batzuk joaiten dira bestalerat, euskora segitu nahian. Edo batzuk egiten dute ere euskal, e, egiten dituzte euskal ikasketak bai honan. Mm -hmm. e, bai honan. Zugu eraz, e, oien makasaga, e, erabakiduzu donostiara joaitea, or, bigarren e, urtea bukatzen duzu, lehen ezkuntzako ikasketak egiten duzu, nola zenuen zuk, e, txeparetik, joaitea donostiarat? Be, alde batetik nahi nituen e, ikasketak euskora segitu, eta beti da nik e, ukantuko goa, handirenoi zaiteko e, moze askan, Ban, uh, Ego aldan bazela e, lehen ezkuntza ikasketak aukera, gaukera. Euskaraz gainera, eta beraz, uh, be, hola, bera bakinuen uh, araioa ite. Mm. Ta... Eskorra zaratago, bada ikasketan berezitasun hori ere? Ba, juri da, fe, e, pa, fe, dago, frantzian ez dakit bada uh, zuzenki, uh, ohi lotua bat, eta beraz, han uh, bada. Ta, ohi lotua bereziki ere... Uh, Araia jaiko aukera Z edo... zure lagunek zergatik ez intusten chiquitú? Ah, bai mintzatuzistel garrikin eta nayago zutena eta Franciako tai Parisko edo uni be... universitateetan chiquitú? Be dia fe goderajoa iteko administratiboki administrati biziki komplikatua da biziki pisua da guretzat. Horazinetan behada autu bat ta berdas erestasunez be Frantsiarari iotzea erresago da eta gero batzu joan gira alire uh -huh. talde bat muti batu ginen, eta uxatik. Ba, mm, talde giroak ere egiten du autoriek etxago dala, nu mait? Talde, zakit. Nurt ez, bai behz bat talde giroak, baina gero nohberaren nirabakiare bada, eta mm. gero zure ikasketen arabera ere. Mm -hmm. Jaki, eh, behiria egunkariak egiten duzuna elkahizketa batean, eh, agertzen zen gero eta gutiakok egiten, zutela egualdera joaiteko urratxo hori, zut nora, nora esplikatzen duz Ez dut eranen gero eta gutiago eduretzen zait beti hola izan da, eran nahi mm -hmm. du aski guti, gure kopuroak begiratuz, aski guti, aurten beriziki, bakarrik bi dira, Nola esplikatu hori, be, oianak erraiten zuenara bera, administrazio mailan biziki zaila da, hoi da fenomeno haundi bat, baina nusten dut badela beste bat ere, da hainitzi kaslen zat, guri kasleak, ipahaldekoak dira, kultura mailan, frantzia moduan ere hasiak, eta beste kultura bat izanez bestaldian, ez ina menturatzen beha baukatzori egitea. Heian mm -hmm. zat bitxia egiten baitzaie, Eta behar behar egin burasuen zateri. Uh -huh. Prezeski izan entzien ere galdera emezok urte dituzte uh, bederen, salbu uh, uh, dutenek baina uh, ala ere burasuen uh, erabakia importanta da hor adin oktan? Biziki. Biziki. Uh, kasu geien entzat buras burasoak egibilan dira eh, adin oktan, beraz uh, eragina haundia du heien ikus moldea, hoi argi da. Uh -huh. Beharr luke? Edo, <laughs> edo leku gehiago auhaer edo ikaslea errutzi, edo horreka bat man, noizten kakausitzen dase ugo? Horreka batatxe man behar, baina nez dat beti egez, burasua izan ez ere, badakit zer den alde hori, eta, uh, bai, sartzen dugu, uh, gure iritzia maiten dugu, azkarki. Hmm. Bagada, prestigio historio bat ere, bada behar banun baita, francesu universitateak badu, horako uh, fama hundia hori dela. E, Iduritzan zait da simpliki uh, burasuek eta huai haurek barituzte ere kanpoko aktivitateak, ikusten intuzte bestigazteak, mm -hmm. bestigazte horiek ez bali madira eskualdunak joan endira powerat, bordalerat, holoserat, beraz gure ikaselentzat bilakatzena aspalditik zerbait normala segitzea hemen, baina hemen ibar aldean. Mm -hmm. Ez agutza eskaz bat behar bada, ze, ze proposatua den egualdean, ze aukera bat Be, gu klizioan ekarrasten ditugu e, e, pertsona batzuk aurkezteko bai eskualeriko unibertsitatea, bai ahasatekoa ere, urtero, etortzen dira, ikustera gure lehengo lehenian diren ikasleak, aurkezpen baten egitera, preseski sentzibilizatzeko piskat. Ez dakit, nolako e, e, eraginaduen, mm -hmm. behar ba piskat laguntzen zaie, baina eni ustez, behar ba jadanik egina da heen autua. Jadanik penxatzu, dute, Hemen txeketuko dutela, du, du hori da gauza. Berra ba tipia gotik, berrako ginekoe hasi, koli huetan, sensibilizatzen. Ikasle uiak ere daitezen ituzue, leko berri emaiteko ta? Be, oienak oyan, bai. aipatzen alko du hori, zentapreseski <laughs> oienak jinda uh, aurten? Bye. Be, Bye. Be, bai, bai. Bai, bai, bai. Beraz tale tipi bat jinda aurkestia, eh, heien bizi pena uh, aipatzia, godi ikasleak. Hore, zurekin es egitzen e, dugu, egin dugu e, jentzirela e, pare lize horat e, ikasleekin eta mintzatzerat. Eta, ahemana oztatik, e, ze atera da, zuk nola dituzu e, ikasleak? Ebe, horoko uh, <coughs> gehan batzu, fe ikusten ziren batzu, behar behar batuak zirela behin, behar bai, behar janduen zaila zinez gutxi bat zuziren, fe pausatzen zuten galerak taula behin, behar behar behar hartago joan ez da git. Ta, bola, gero oroko egen bai entzuten-zuten, gero unta ere ikafengu e, bezalako ikaseroiak e, ekajarazteaz, e, eta gure etxeparetik e, pasagira eta kibuz egen, gure kuspegiare maitea interesea gehiagoa. Bai, hori da. Uh -huh. eh, Aipatzen nintuen, badirela zailtasun administratibo batzu, adibidez, e, goaldera joiteko eh, zure ibilbidea, piskabat aipatzeko, non izan dira zailtasuna, edo karga gehiagia non izan da? Ebe uh, Azteko, uh, jamekla, uh, ango, ango, ango aien basoa, amagen, tati, fe, amagen gai notatua, eta beraz gurea uh, ogeien, ogeien gain denez, uh, aien, uh, fe, gure nota, satibi egiten da. Eta universitetatera sartzeko uh, uh, notaren arabera egiten da, ta, beraz, oh, uh, da uh, fe, eta beraz dut, deia, desbegitasumat sentitzen da besti ikasileekiko, egoaldeko ikasileekiko. Eta... Horrez gain berritugu gure ikasketa guzia konbalidatu egau aldean. Ez ken fina, miskat, atzirritarek bezala, kontsizatu agira naiz eta feurife. Euskara iakin taula behar behar behar behar behar behar behar gehiago ikasebat bergint jatatu da. Ta behar handia bada. Ta beraz konbalidatu guzia, ta hori dena madrileke egin behar du. Ta... Haizte herketa gehia Hori ba, ba, ere, eta gero gure... Fe, azterketa gehiago. Ba basoa mm -hmm. gurea, eta gero e, beh ditugu, e, notaiko beh baldin bat dugu, ango dugu e, hango, e, opzio batzu e, pasa nota hori gotzeko eta sartzeko go, ikasketetan. nik asketetan. Eta gero, beh hori, konbalidazugu ziak, da e, datak ereztira behdinak, eta buskat sartzeko epeetan, eta Hortan eh, zailtasun hmm. gehiago. Hori sahtzeko? Behin bai. gero dena egetxe, edo jera badira zailtasun batzu? Uh, nik itzen, uh, zailta ez zuzura horreitzen badira zailtasun Ez dut uste. Ego aldean bizitzarekin, bera papehe gehiago betetzeko, eta horak gozak, edo ez baita espada. <laughs> ez... Eh, ez dut Jaki uh, ager, zurekin uh, segitzeko, ora, eh, goldera joaiten direlarik uh, ikasleak, ahemanetan ah, egoitentziste haiekin, uh, nola pasatzen da? Ez bait ez badar, mainan uh, hemen goikasleekin ere az, eh, uh -huh. joaiten direlaik etxeparetik, maluroski ez dugu plantan izari, xare bat behar ba, Segipen bat egiteko joienarekin uh, segitu dugu, zenta hoina uh, joan delaak besteallderatu duela e, bi urte talde bizki mutibatua zen. ziren sei du etxe etxebaretik eta hoiek zinez uh, naikeri handdiarekin joan dira, beraz hoiekin beti badugu amana. Mm -hmm. Bergo da ikusi uh, urte batean zailtasunak uh, zer diren kontseiluaak eta ondoko urtekohendako eh, izaiteko, zaitekotaik uh, ikasten duzi edo.: Nola, hori? Eh, Gara nahi dut eh, ikusiz eh, adibidez jasko ikaslek zailtasun bat zuizan dituzte la, ad, adibide bat hartzeko, eh, balin bat dituzte. Ondoko urten dako urtatik eh, berroikasen uziedu mm. e, ikusten nun eh, laguntzen alditu zien? Ez, Ez zailtasunak eh, aspalitik berdinak dira. Eta horiunak oh, oh, eraiten zin, zinitunak dira, da administrazio mailan, bizik ipizua da, ez da alatu. Erraiten zuen bezala, guri kasleak nahiz eta hizkun zaukan, beraz eskuara jakin, eskualdunak izan, ez gira bate hola tratatua, e, konsideratua dira kamput bezala. Eta hoida gure tako uh, keska haundiena. Mm -hmm. Eta et, franziako aministrazioak, uh, behar bada ez du begionez baitez bada ikusten edo? Ez da luturik. Ez? Ez bate. Eta alderantziz, erraiten e, aldaha laide guri kasleak, bali madituztea dibidez burtsak Francia mailan, Baliatzen aldituzte burtsahoriak segitzeko eskualeriko universitatean. Beda aldehotatik ez ez da trabarik. Da bestetik nun baita. Bai, da bestetik hori da. Eskualeriko universitateetik, adibidez, ez da egiazko nahi ikeriarik berro da ikaslegio generazteko? Ez, hene ustez politikoa da, simpliki, eh, hanen dut, penxatzen udan bezala. Et, uh, bon, egia da ere eskualeriko Unibertsitatea baduela lotura handi bat madrilarik inoino, ino. ez dute behar ba egiten al nahi dutena. Baina ez dute ere, indarraundirik egiten mementokotz. Bugaz, gaineko argremanaakor, bai patzen da, instituzio berriai ipar Euskal zat, baina esperantza alde horretaik, piskabat, uh, juntak egiteko, obekiazteko? Agian, agian. Egia da ere, badugula kontaktu bat, uh, eskoaleriko universitatian jaztik, esperantza emaiten duena piskat. Baina, bon, ikusiko. Ikusiko, bai... Uh, Ondo koorditetan hartu lan batzuk, de... bai, hartu da. Jaioekin. Bai. Maiena behorda erriminalendako beranteki da, baina lehenean direnen dako bera motibatzeko edo eh sukzibilian egiten duzu zure zure. Azken urteetan zor euskaldikian Bilan baiko gara ere. Bai, bai, bai, Jaunfe, ez Bizki, Girona bada, Gironean euskara ez ikasten dugu, gero lagun beh egiten dira eta da, Bai, bai, Bizki baiko ikorra. Ikasketa casco, un casco tamaillana integers gaja Bai. Bai. Bai. A da zure. Unza. bukatzeko, eh ara, ser serlanen egiteko ikusten duzu ondoko urtendako, piko te rejteteko bideori eta Eta al urrun ugun profesional eskualdunak ateratzeko eta eskoaraz bidea ikasi dutenak zaiteko. Ba, alde batetik guk enentsatuko dugu etxeparen hedattzea eskaintza, dakizun bezala soPO ere nahi ditugu so. Bai. Eta gero goi-mailko zat, behar, behar dugu segitu gure bojoka, Eskual Eiko Unibertitatarekin zenta eskoal Eiko unibertsitatea da eta gu eskoalunak gira, eta gure haurrek eskola badakite, eta neustez johtan mea dugu segitu eta agian lortuko dugu. Bai, unan ere da eskaintza Zabalagoa, zabalagoa ere, bai, bai, bai, ere. Bo, ber esperantza horiekin egonen gira, bai. beraz, edo sede horrekin, horrekin horrekin, horrekin eh? basoa eskoarraz ere aldajikatzen segitzen dela, ere aziko dugu, egarai eh? baita jarkiak eh, eger, beraz, etxepareko orientazio arduraduna eta oien amakazaga, eskoareko universitateko Ika, Shalami, leishker gurikin izanik goizuntan eta besta libatak te. Yo. Yo.